Dian ostiko orain dela irukte pasatxo eh, eman ziotela. Eta eh, oso laister, hiru eh, egunetara edo da, eh, idatzen ituen lehen da iziokapunteak. Eta lenda da iziokapunte horietan eh, oinarria da, daukazun eh, egonezina, daukazun kabitu ezina, daukazun eh, aserrea. Horiedanak nolabait eh, paperean eh, belts jartzeko eh, alegin badago ez nolabait pizkenaka, pizkenaka, apunte horiek ugaritzen joan ziren. Eta, bueno, e, hilibete batzo pasa eta gauzake normaltzen, normaltzen joan dituzken horiean, alako egora batean. Azizela ikusiz, ba, pizkat antolatzen azien ditzen, testu horiek, eta momentu jakin batean, emaztak eta biok, pentsatu genuen, ba, nola liburuen zehar? Errebin dikatzen den. Egoerarik e, zailenetan, gaitzenetan ere, e, mantendu behar dagoela e, bizitzeko posta bizitzeko gogoa, Orduan hori bizirik gauden bitartean e, ma, ezkeni behar geniola irakorleari. Adierazgarria bada ere zuri begira eta zutaz, e, mintzo zarela, zu itza erabili izana, zergatik izan da. Riosola ez dut zen? Ez zinion e, personaiari be, izen berea eman, azkenean liburua, liburua novela bada, kontakizun bada, eta orduan egiten dituzu, e, astrazio batzuk eta bar. E, nik uste dut, lehen da izen e, posiblia, etorriz burura zu izan tzela. Eta lagurra izatez aparte, zu da bestea, da urkoa eh ondoan daukazuna baina best, beti ere pertsona bakoitza e, gutzako misterio, badira, e, misterio bada eta ordian ondoan daukazuna hurbilena daukazuna ere beti da e, baditu bere izaerak bere nortasunak eta nolabait esan genezake ganbara eta gela ilunak e, iluna baino gehiago gu bestea iristenezin den e, holako ganbarak geldak e, dituela Gero ematen du, zu erabiltzak ematen du baita ere baliabido kurioso bat, eda, e, eta zuk esan zidan, eta norrelakoak ez. E, eta bueno, hasi eran, e, e, irakorrelentza sorpresa baldin bada ere, gero bere ala horietzen da ez. Eta gero batez ere, kontua da, gaitzaz ari ez, eta bar, zu hortan, biltzen dirala munduan diren, E, ba, Carmen edo malen edo katxalin edo e, miren guztiak ba, minbizidunak, bizi e, dunak sufritzen ari direnak eta bat.eta nolaaba egiten duela e, multzo sufritzaile horren e, adierazpide, ba, literarioa alegia, e, gukdikalde baten e, buruz nobela bat irakurtzen dugunean, ba, Garzia markezen kasuan bezala edo. Ez eta garzia marketzen. E, Franco hori buruzari, edo etzen e, Pino, Pinochet iburuzari, baina bere persona jortan daude, Franco, Pinochet eto iran guztiak, ba, gauza berbera gertatzen da honetan ere.